En anställd på en anstalt börjar läsa sina patienters journaler och upptäcker att han är inblandad i någonting mycket större än han någonsin kunnat föreställa sig. Han väljer att hellre fly ut i en helt annan och osäker verklighet än att stanna kvar som en knähund för lögnen. Idag berättar vi den sjätte och sista delen av anstaltsserien med historien Sanningen. Läst av Ludvig Josefsson. Jag heter Jack Werner och du lyssnar på Creepypodden. När en människa har blivit huvudlös så är hon död. Det finns någonting lockande i jakten Njutningen i sig som ligger i att tävla mot någon Man lägger upp en strategi Ser den spela ut på vinst och förlust Och är rörlig och dynamisk Vaken inför förändringarna Det känns akut och verkligt På ett svårslaget sätt Nu när tävlingen är över Ska jag erkänna att jag redan saknar den Fast att det slut har funnits sanningen det är en känsla som nästan kan konkurrera med det. Jag vann. När jag väl lugnat mig lite, funderat igenom upplevelsen jag hade i korridoren och tänkt igenom situationen insåg jag att jag hade fått ett försprång. Min okända motståndare hade ett desperat försök att spela ut mig visat för mycket av sin hand och nu kunde jag utnyttja det. Flickan jag hjälpte fly var försvunnen. Hennes rum var tomt och hennes fil hade raderats. Ingen kom ihåg henne och jag tror inte de alla ljuger om det. Jag kan inte tänka mig att Mabel är införstådd i konspirationen. Hon skulle inte orka. Men jag hade skrivit om flickan. Jag har kvar mina tidigare texter om henne, inte minst de jag publicerat på nätet. Det hade jag inte berättat för någon- att jag skrev om det jag forskade fram för då hade jag ju fått sparken på stående fot Nu kan jag utnyttja det till min fördel Jag vet ju att minnet kan svika inte minst efter vad jag sett här Det vet de också och de vet att utnyttja det Vad de inte visste var att jag sparade allt och samlade det som bevis mot dem Inte bara flickan jag hjälpte fly är borta jag har gått igenom våra loggar över de inlagda patienterna och jag hittade ytterligare en detalj som stämde överens med mitt minne. Patienten jag såg bli anfallen med kniv är försvunnen han också. Vid det här laget hade jag ett par alternativ att överväga inför min motståndare. Ett tänkbart men inte självklart scenario var att det någonstans... I den labyrint av del och aktieägare som stod bakom institutionen fanns en aktör som hade en dold agenda. Det kunde vara att skapa och finslipa vapen till en sorts parapsykologisk krigföring. Att skapa idéer så smittsamma att de drabbade alla som hörde dem och som bröt ner bäraren. Det skulle kunna förändra den konventionella krigföringen för alltid. Då hade antagligen överläkaren varit inblandad och mycket av den paranoia och de hjärnspöken och självmotsägelser jag märkte av skulle kunna vara ett resultat av de smärtstillande tabletter jag fått från jobbet. Det skulle vara deras sätt att försöka få mig ur spel. Det största problemet med den här teorin var att de anställdas minnesbilder tycktes kunna påverkas. Visst, några kanske ljög och Mabel kanske bara helt enkelt aldrig pratat med flickan. Men skulle alla ha glömt henne? Det lät inte sannolikt. Jag vandrade runt i byggnaden medan ett ovanligt tungt regnoväder fick det att dundra i väggarna. Såg mig omkring och frågade efter flickan. Det visade sig att patienterna minde henne bara patienterna och jag det slog mig som viktigt Nej, idén att företaget skulle ligga bakom saken höll inte Oskan dundrade utanför fönstren och spände åt min huvudvärk det hade börjat klia i min skada i den bandagerade handen och det gjorde mig irriterad och bidrog till känslan av att jag snart måste komma till en lösning det måste finnas en annan förklaring. Hade jag varit en patient här själv, det fanns tecken på det. Claire hade varit anställd trots att överläkaren måste ha känt till hennes bakgrund, men hon hade haft en bakgrund av mental instabilitet som inte stämde överens med mig. Jag återkom ofta till funderingar över minnets och vansinnets natur. Det fanns inga bevis för att jag inte själv skulle vara inlagd som patient i hemlighet på något sätt. Att jag smittats av en mycket varsamt utformad vanföreställning om ett vanligt liv utanför dessa väggar. Det kändes som evigheter sedan jag senast såg solen. Så många av mina minnesbilder fanns bara i mitt huvud och var bara så meningsfulla som jag själv gjorde dem. Jag stod inför frågan om det spelade någon roll. Om logik kunde jag någon nytta i behandlingen av dem. Risken var att det ledde baklänges. Tillbaka till de omständigheter som skapat den här platsen. Någon som Claire, eller kanske jag själv, hade skenbart anställts för att övervaka patienter men i själva verket varit inlagda själv. Vilket pekar på att resurserna för sån här verksamhet är på upphällningen så till en grad att moraliska och etiska gränser börjat suddas ut. Det skulle innebära att världen var en mörk och tröstlös plats. Det scenariot saknade fiende och erbjöd därför ingen seger. Det betydde bara att människans tillvaro skulle bli sämre och sämre ju fler vi blev. Och bara av någon stor katastrof som dramatiskt decimerade oss skulle mönstret brytas. Det som talade för denna teori var alla patienters historier. Den samhälleliga brutalitet och press som fick folk att sluta här. Kanske var det samhället självt som var sjukt och dessa stackars kvinnor och män dess offer. Det kändes rätt. Om även jag var galen betyder det att samhället var stadt i förfall. Det omvända, bara att samhället varit stadt i förfall, innebar dock inte nödvändigtvis att jag var galen. Det var så här jag funderade. Det fanns dock en tredje förklaring. Den sista patienten jag intervjuade berättade en historia om en fredisk känsla av kontroll- Hans historia hade gjort mig illa berörd. Det var den jag aldrig hann skriva ner för att jag inbillade mig att ljuset gick och patienterna släpptes fria. Ju mer jag hade tänkt på den, desto mer verkade den hänga ihop med allt annat. Jag stannade upp och lyssnade när regnet blev än tyngre och hamrade på taket som en hagelstorm. Och då slog det mig. Jag hade läst hans historia förut. Jag hade läst den på nätet Hans journal hade varit försvunnen Hade någon läst den och publicerat den Eller hade han gjort det själv innan han las in Dessa detaljer insåg jag skulle inte gå att reda ut Så jag släppte det spåret Istället riktade jag in mig på den större bilden Alltid den större bilden jag ansträngde mig och började fundera på hur det skulle vara om jag slutade ta allt det jag trodde vara sant för givet. Om historien om benvandraren stämde och slagits mot en större fiende. Var det även min fiende nu? Varför i så fall slogs den mot mig? Hur blev denna byggnad och dess patienter dess vapen? Jag hade ändå inte märkt av någon kraft utanför dessa väggar än. Jag minns att den tanken fick mig att stelna. Jag stod där i en korridor mot ett fönster täckt av rinnande regndroppar och kände på mig att jag stött på den första siluetten av sanning. Det var bevisen som var bedrägeriet. Det var när jag följde bevisen som jag leddes fel. Utan att riktigt kunna reda ut omfattningen av den enorma idé som nu byggdes upp i mitt huvud rusade jag till en blinda flickans rum. Jag hittade henne i ett annat hörn än förra gången. Hon skrev fortfarande. När jag klev in i hennes rum kände jag huvudvärken och klådan i min skadade hand förvärras. Varför pratar du inte med mig? Frågade jag. Förut trodde jag att det var för att jag också var galen, som de andra, och bara inte visste om det själv. Men nu tror jag att du vet vad som pågår och är tyst som självförsvar. Hennes penna stannade upp mot pappret. Hur kan du ställa den frågan? Vad menar du? Borde jag inte ställa den? Inte den. Jag gick ner på knä och närmade mig henne. Varför? Hon såg på mig med sina osende ögon. Mina egna ögon vidgades. Du pratar inte med någon som... Plötsligt kände jag ett instinktivt obehag byggas upp. Jag satte fingrarna mot mina tinningar. Försiktigt kände jag efter någonting oväntat. Något som stack ut. Jag upptäckte två saker. Mina tinningar var släta. Huden var mjuk och normal. Under huden kände jag två nästan omärkliga och oregelbundna upphöjda spår som vore det små vener som hamnat snett. Vad är helvetet är det här, viskade jag, samtidigt som ett hugg i huvudverken tvingade mig att blunda. De är ju där, samtidigt som de inte är där. Jag är ledsen, viskade hon tillbaka. Vad är det? Vad fan är det? Nästan roppade jag och knep ihop ögonen för att bemöta den stigande, bultande verken i huvudet som nästan fick mig att slockna. Jag drog så långsamma, kontrollerade andetag jag kunde och försökte ignorera de färggranna fläckarna som blickstrade i mitt synfälts utkanter. Hos hur många finns de? Hennes läppar skakade. Alla. Alla utan de andra patienterna. Det var bara tack vare den adrenalinblandade viljestyrkan jag lyckades ta mig upp och ut ur hennes rum. Jag sökte mig bort mot andra flygeln där operationsrummen fanns. Jag snubblade in genom en av dörrarna och bort mot en av bänkarna. Framför spegeln fick jag slås mot den förblindande smärtan och mitt allt mer suddiga synfält. Men jag kunde se dem. De små upphöjningarna löpte som tydliga små är från yttre ögonvrorna, över tinningarna och runt bakom huvudet. Jag stack hål i tinningen med en skalpell. där han ut blod men jag struntade i det och drog istället isär såret med en grip. Mitt synfält blinkade i svartvitt. Jag gav inte upp. Jag drog beslutsamt i det främmande materialet under huden. Jag skrek av smärta men vägrade svimma och långsamt, plågsamt långsamt, drog jag ut en lång trådig fiberlina. När den hängde ut ur tinningen visste jag att jag hade hittat rätt. Jag hade öppnat för det omöjliga och det hade visat sig vara det rätta. Smärtan avtog omedelbart när jag skar av tråden så nära huden jag kunde. Lite av den fanns kvar nära mitt öga och tråden under andra tinningen men det här var åtminstone en bra början. Jag höll upp den framför mig och försökte förstå vad jag såg. Det såg ut som en nervtråd, flätad och gjord av fiberlinor, som en tunn kabel. Det var såna den blinda flickan hade nämnt när hon lades in. Hon hade sagt att hon aldrig skulle prata med såna som hade nervfibrer i tinningarna. Hon hade varit här i åratal. Jag gjorde om hela processen under andra tinningen. Min huvudverk hade mattats av och domnat och jag kände mig lättad och segervis. Var det det? Var jag fri? Och vad hade nervfibrerna varit? En infektion eller en parasit? Hade de haft med mina sinnen att göra? Var de designade för att styra mitt seende eller min hörsel? Det lät rimligt. De var kopplade mellan just öronen och ögonen och gick förmodligen in i hjärnan via min synnerv. De hade kunnat förleda mig och mina sinnen, kanske till och med mina minnen. Flickan hade sagt att jag inte borde kunna ställa den frågan. Hur mycket av min tankverksamhet borde de egentligen kunna kontrollera? Och varför hade jag helt plötsligt varit förmögen att inte bara upptäcka dem utan till och med ta bort dem? Jag var på gränsen till ett sammanbrott, lättad av friheten och skrämd över att jag så länge haft något så främmande inom mig. Men jag kunde ännu inte slappna av. Nervfibrerna hade satt mig i kontakt med någonting som utövat kontroll över mig. Fienden. Efter att ha städat upp efter mig tog jag ännu en tur genom korridorerna. Mabel log mot mig och vände sig sen tillbaka mot sina papper och jag såg den lilla, knappt märkbara upphöjningen som löpte över hennes nacke. Hon var också drabbad. Jag gick vidare och tittade vidare och såg att alla var det. När huvudvärken återkom och började förvärras återvände jag till operationssalen. Jag såg mig i spegeln och kände munnen torka. Jag såg bokstavligt talat i realtid hur upphöjningen under huden återkom när nervfibrerna inuti började återskapa sig. Det var absurt. Jag var tvungen att skratta. Ett högt, hjärtligt och mörkt skratt. Det var för mycket. Inte bara var jag infekterad, det kunde till och med växa tillbaka. Vad skulle jag ta mig till? Mitt skratt dog ut när jag insåg svaret. Jag desinficerade händerna och satte på mig plasthandskar. Det var troligen vansinnigt det jag skulle göra och det var att passera en gräns jag hade lovat mig själv att hålla mig innanför. Men jag hade inte vetat då. Det jag visste nu Jag förberedde ett antal speglar Jag kunde inte kosta på mig att ta smärtstillande För jag var en amatörkirurg som bäst Och var tvungen att vara på helspänn Med djupa andetag och ett nytt adrenalinpåslag Öppnade jag mina ögonlock med en tång Jag stålsatte mig Mitt öga föll ur lättare än jag hade trott bara en centimeter eller två, bara tillräckligt för att hålla synnerven spänd och hårt kämpande emot obehagskänslor och smärta jag aldrig tidigare upplevt. Jag tog en skalpell och skar försiktigt av de främmande nervfibrerna. Jag räknade tiden i andetag. Fem, tio, tjugo andetag. Jag stod ut så länge jag kunde för att kunna skära av så mycket som möjligt av fibrerna. Den primitiva delen av min hjärna gallskrek och jag var tvungen att hålla den stången inför synen av mitt eget öga utanför skallen. Jag lyckades hålla paniken borta. Jag drog ut nervfibrerna ur ögonhålan och det gick förvånansvärt lätt från det hållet. Och sen var jag på något magiskt sätt klar. Jag stoppade försiktigt med mina handskförsedda fingrar in ögat igen. Jag tog fem minuter till att lugna ner mig, att blinka och se med ögat och låta pulsen gå ner. Sen började jag med andra ögat. När jag var klar var min huvudvärk försvunnen igen. Nervfibrerna verkade inte växa igen. Jag hade lyckats. Jag låg på golvet i rummet i en timme och njöt av känslan. Jag tänkte, andades, lugnade ner mig. Det måste ha funnits en plan med nervfibrerna. Vem låg bakom och varför? Kontrollerades jag på samma sätt som missbrukarna kontrollerades av benvandraren även om det var tydligare för dem att de styrdes av någon? Och varför var patienterna fria från dem? Insikten slog mig. Att det kanske var av samma anledning som samhället spärrade in dem här, för att isolera dem. Deras mentala tillstånd kanske var lika farligt för de som kontrollerade oss som deras våldsamma tendenser var för människor där ute. Kanske kunde allt förklaras på ett liknande sätt. Världen var mörk och grym, mer och mer överbefolkad av människor som inte mådde bra, och statistiskt sett blev de allt fler. Deras vrede kunde utgöra ett allvarligt hot. Jag försökte sätta mig in i min fines position. De ville inte att hjärnor fulla av smittsamma synvillor och vanföreställningar skulle kopplas till omvärlden, riskera att överföras till deras slavar. De skulle kunna krossas, dö eller än värre befrias. Jag höll på att bli galen. Jag var ganska säker på den saken. De smärtstillande tabletterna, utmattningen, besattheten. Allt hade lett till att patienternas idéer smittat mig och börjat framstå som allt mer tänkbara. Men det hade också befriat mig. Nu kunde jag se nervfibrerna och förstå vad de gjort i mitt huvud. Hur de hade stått i vägen. Det var såklart ironiskt. Läkaren blev patient och vaknade därmed. Men mina historier fanns utanför mitt eget huvud. Till exempel på nätet. Den manliga patientens historia, han som huggit ut sina egna ögon, den fanns där. Hur kunde fienden ha låtit det hända? Var det för att samma mekanism som höll människor fångna här gjorde hans historia omöjlig att tro på och därmed kontrollerad? Var idén som befriade själv en del av försvaret? Fienden kunde ju inte själv identifiera de farliga idéerna utan risken att smittas av dem. Jag skrattade mycket, där på golvet i operationssalen, medan sanningen uppenbarade sig för mig. Det finns inget immunförsvar mot en idé. Jag gick ut i korridoren igen som en ny människa, fri och oberörd av fienden. Den kunde inte längre hantera mig, inte ens tänka på mig. Jag hade slutat existera vad den anbelangade, för om den tänkte på mig tänkte den på mina idéer och riskerade smittas av dem. Jag insåg, lätt road, att om jag bara blivit lite galnare av mig själv hade nog nervfibrerna försvunnit nog. Då hade de blivit en fara för fienden. Vad har du gjort? Skrek överläkaren från korridorens andra ände. Han vände sig mot en dörr och ropade på någon att ringa säkerhetsvakterna. Jag sprang. Nödutgångens dåliga lås var fixat. Fan också. Jag sprang vidare och låste samtidigt upp alla patienters dörrar för att distrahera säkerhetsvakterna. Jag hörde dem ropa på varandra en bit bort. När jag passerade en dörr in till en elcentral fick jag en idé. Öppnade den och slog av en huvudströmbrytare. Det blev kolsvart. När jag kom ut i korridoren igen kände jag mig märkligt hemmastad i mörkret och de röda nödlyktornas sken. Jag hörde regnet mot taket och oska då och då. Märkligt. Det var så här jag hade föreställt mig det kvällen innan. Eller... Inte föreställt med det utan upplevde. det. Fast då hade det inte regnat. Jag tog min dator från mitt kontor. Kastade den i väskan och slängde den över axeln. Och slängde den vita överrocken. Jag slog sönder en godisautomat och plundrade den på så mycket ätbart jag kunde. Ut i korridorens mörker hörde jag grymtanden och skrik. Anställda ropade i försök att hitta varandra. Patienter muttrade och någon skrek till av smärta. Jag log medan jag kröp genom mörkret. Distraktionen hade fungerat precis som den skulle. När jag kom fram till ytterdörren skakade huset av oska. Det var ingen i receptionen. Jag var fri. Vänta! ropade någon när jag satte handen på dörrhandtaget. Jag hörde regnet smattra mot marken utanför. Vänta! Jag vände mig om och såg min mentor. Jag har sett vad du har gjort, sa han. Patienten borta i flygens utkant. Han satt isolerad av en anledning. Minns du vad jag sa till dig. Jag stirrade på honom, redo att fly, men inte utan att först höra på vad han hade att säga. Hans psykos har smittat dig, sa han upprört, medan skriken från korridorerna kom närmare. Du vet att du kan blunda för det Välj att bli kvar här Att stanna kvar i verkligheten Jag vände mig om mot dörren igen Vad finns det där ute som du vill ha? Frågade han Vad ska du göra? Leva på flykt Skada folk för att du tror att du hjälper dem Hans resonemang fungerade Det fungerade faktiskt perfekt Jag tvekade hade jag gått för långt skulle jag istället acceptera hans verklighet. Även om den var under någons kontroll var väl den tillvaron dräglig nog. Det var nu det gällde. Jag kände det på mig. Om jag gick ut genom dörren var jag på riktigt vansinnig åtminstone enligt samhällets skala. Här inne var jag en av dem. Anställd, accepterad och normal. Det var för perfekt. Det hängde ihop för väl. Det är du, insåg jag samtidigt som jag skrekte. Hans ansikte lystes upp av en röd ljuskägla och han skakade förvirrat på huvudet. Klart fienden inte skulle avslöja sig bara för att jag konfronterade dess talesperson. Nej, men hans reaktion var också för perfekt. För bedrägligt verklig. Det åskade igen och jag slog upp dörren och rusade ut i regnet. Visst, livet kommer vara lite mer komplicerat nu. Jag befinner mig utanför samhället och dess verklighet. Men fördelen är att det då inte kan förfölja mig. Inte ens tänka på mig utan att försätta sig i fara. Jag är fri att röra mig obemärkt var och hur jag vill. Jag tänker byta namn och jobb. Skapa en normal fasad- och operera under dess skydd De enda jag behöver lura är andra människor Det kan inte ro på mina idéer som jag ska släppa ut i världen som de virus de är Vi blir lurade, varenda en av oss Jag såg världens sanna natur så snart regnet lättade upp Jag har förstått vad man utsatt oss för jag stod på en kull utanför stan när molnen skingrades och solen äntligen lyste upp mitt ansikte. Jag hade anat sanningen, som silhuetter genom regnet, men de hade alltid dolts i sin fulla utsträckning. Nu stod jag och betraktade stan. Stora utväxter hängde mellan höghusen, gatlyktorna och träden. Tjocka, repliknande fiberkablar. Det fördelades i tunnare linor som löpte in överallt, in genom fönster och dörrar som navelsträngar. Jag tyckte att jag äntligen förstod hur stort det var och hur verkligt. Nerver, nevroner, hjärnor som bundits ihop som i ett internet av kött. Kanske hade den växt fram ur en idé och spridits av sig själv för att nu leva som en parasit på mänskligheten. Jag tyckte mig känna frånvarnadens kraft i mig själv nu när jag befriat mig från den och förstod vad den ville ha. Mer. Den ville ha fler människor och hjärnor på högvarv. Mer stress och konsumtion. Mer koffein och stimulanter. Den ville att vi skulle dricka och äta mer och reproducera oss. Att vi själva skulle röra oss framåt mot dess okända mål att den samtidigt skapade en press som skördade mängder av offer brydde den sig inte om. Genom förväntan på hur vi ska se ut eller bete oss desperationen i fattigdomen eller skuldsatthet behovet av närhet och kärlek eller som i mitt fall tron att smärta inte borde vara normaltillståndet, hade den brutit ner och krossat oss. Som individer var vi försumbara. Men idag föds motståndet. Jag skriver detta från en wifi-uppkoppling på ett fik medan jag ler mot de förbipasserande. Fienden kan inte se mig och alla andra är fullt upptagna av sina egna problem. De är för stressade och blinda för att en som jag, en galning, sitter mitt iblandom. blandom. Efter att jag publicerat detta tänker jag försvinna härifrån och ingen kommer att ha märkt mig. Men oroa er inte. Det här ska nu bli mitt livsverk. Jag fick med mig skalpellerna och verktygen från institutionen. Jag ska befria er alla. Ett par ögon i taget. Mm.